Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salat wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ibn wala wala hawla wala quwwata illabillah ma ba'd Ya ayyuhallazina amtatakullahu faqa tuqatihi wala wa antum Ya Ayuhannas wa taqa rabbakum aladhi khalaqa min nafsi wahida Wa khalaqa min haa zawjaha wabitha min huma rijalan kathira wa nisa'a Wa taqu Allah aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna Allah kana alaykum raqiba Ya Ayuhannas wa taqa rabbakum aladhi khalaqa min Yuslih lakum a amalakum manfil lakum dunubakum Wa minyati illaha wa rasulahu faqad fazza fawzan a'zimah ma'am ma'ad Fadabillah rahimah rahimah rahimah InsyaAllah pada hari ini kita akan Membaca beberapa pembahasan terkait dengan Satu kewajiban ya, Seorang muslim Yaitu menyambung hubungan rahim Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kita untuk senantiasa berupaya menjaga hubungan satu rahmi dan melarang keras dari memutus hubungan rahim. Pembahasan pertama sebelum asar ini, wassalamualaikum warahmatullah. Kita akan baca beberapa hadis, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaan silaturahmi. Yang pertama, Ikhwanillah rahimun rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kita hadapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya menyambung hubungan rahim selatuh rahmi adalah satu diantara wujud bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis. Dari Dibaitan Ibn Bukhari rahimahallahu ta'ala Dari hadis Abu Hurairah radiyallahu anhu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kana yu'minu billahi wal yamil akhir Barang siapa yang Beriman kepada Allah dan hari akhir Fal yashil rahimah Hendaknya dia menyambung Hubungan dengan rahimnya terus menjaga hubungan silaturahmi di dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya silaturahmi adalah sebab seseorang mendapatkan kelapangan rezeki dan kepanjangan panjang umur Dari hadir Anas bin Malik radhiyallahu anhu diredhkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahum Taala kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam "Man ahabba an yubsatolahu firiskhi barangsiapa yang ingin diluaskan rizkinya." dilapangkan rezekinya wa yunsaalahu fi asarih dan dipanjangkan umurnya fal yashil rahimah hendaknya dia terus berupaya menyambung hubungan rahimnya menjaga satu rahminya dengan kerabat Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahasanya menyambung hubungan rahim sebab di antar sebab suara masuk surga. Salatul rahmi adalah satu di antara sebab Dukhulul jannah dari hadis Abu Ayub radhiyallahu anhu. Juga berbicara Ibn Muharid Muslim Kata beliau Radiyallahu anhu An rajulan Ada seorang Kala berkata Ya Rasulullah Ada seorang sahabat berkata Ya Rasulullah Akhbirni Bi amalin Yudhihilunil jannah Kabarkan kepada amalan. Ya akan menjadi sebab aku masuk sorga. Karena malah kita hanyalah sebab. Iya. Dengan rahmat Allah kita akan masuk sorga dan sebabnya adalah makhluk yang kita lakukan. Fakallah Rasulullah S.A.W. Kata Rasulullah S.A.W. Taqabudullah. Lalu stikubihi syia. Yang pertama adalah kamu beribadah hanya kepada Allah. Jangan kamu mesukutkan Allah dengan sesuatu pun. Beribadah kepada Allah dan jangan menduakan Allah dalam ibadah. Jangan berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kata beliau wa tuqimu kemudian kamu tegakkan sholat. Ditunaikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya. Juga itu naikan, ditegakkan salat jadi batinnya, khusunya pada waktu tiszakah. Kemudian juga kamu keluarkan zakat yang gembal kata Rasulullah saw. Wa tasdir rahim dan sambung hubungan rahimmu. Jaga silaturahimmu dengan kerabat selatu rahim adalah satu di antara sebab suara masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahimakumullah. Sebaliknya memutuskan hubungan rahim. Memutuskan hubungan silaturahmi adalah sebab laknat dan sebab seorang terhalang di sorga di dalam surat Muhammad ayat atas yang ke-23 atau 22-23 Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di antara golongan di oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala'asaitum in tawallaitum mantubsidu fil ardi wa tuqatti arhamakum apakah kalian jika telah berkuasa di bumi kalian hendak melakukan kerusakan di bumi dan memutus hubungan rahim-rahim kalian ulailakalzin la'anahumullah mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan kerusakan di bumi ketika memiliki kekuasaan dan orang-orang yang memutus hubungan rahim memutus hubungan silaturahim. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati' Ia ya, tidak akan masuk surga seorang yang qati' yakni yang memutus hubungan silaturahmi La yadkhulul jannah tidak akan masuk surga qati' yakni seorang yang memutus hubungan silaturahmi Qul billah Di antara ancaman mereka-mereka yang memutuskan hubungan surahmi memutuskan hubungan silaturahmi adalah tuajjal engkau disegerakan hukumannya di dunia. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata. Ma min zambin ajdaru an yuajjalillah li sahibih biluqubah fi dunya, ma'ama yadzahir lah fi alakhirah min albagh wa qati alrahim. Tidak ada dosa. Yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia bersamaan dengan nantijudah akhirat dan persiapan hukum menutup dia daripada dosa berbuat baqi ia mendholimi orang lain dan memutuskan hubungan rahim di dalam satu hadis yang dihasankan oleh syahabani rahimahallahu ta'ala Rasulullah s.a.w. menerangkan kata Rasulullah s.a.w. inna amal bani adam tu'radu Allah tabaraka ta'ala isyata kuli khamisin leleta jumlah amalan-amalan manusia Amalan-amalan bani Adam disetorkan kepada Allah Subhanahuwataala di setiap hari Kamis di malam Jumat Qala farayq balu amalu qat'i rahim dan tidak akan diterima amaran seorang yang memutuskan hubungan saudara rahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadis Yang menolong kita. Iya. Untuk terus berupaya menyambung hubungan syurah-syurahmi. Dan menghardik kita. Mengancam kita. Jangan sampai terjatuh ke dalam. Memutus hubungan syurah-syurahmi. Terus. Sambung hubungan syurah-syurahmi. walaupun ternyata pihak kerabat berupaya untuk memutuskan hubungan, kita sebagai seorang Muslim terus menyambung hubungan rahim dengan saudara-saudara kita. Datang dalam satu hadir, seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rasulullah: ya Rasulullah Innali karabatan asiluhum wa yaqta'uni aku punya kerabat aku menyambung hubungan dengan mereka tapi mereka memutuskan hubungan denganku wa uhsinu ilaihim aku berupaya berbuat baik kepada mereka Wajhihunahilaiyah, tapi mereka berbuat jelek kepada aku. Waahlimu anhum. Wajharunahilaiyah, aku berbuat baik santun kepada mereka, tapi ternyata mereka berbuat bodoh kepada aku. Ia upaya-upaya untuk melakukan satu rahmi ternyata dibalas dengan kejelekan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lain kunta, kamakulta, fakahan nama tasipuhum mal Kalau kamu demikian keadaannya, seperti yang kamu katakan, terus berupaya menyembuhkan rahim, terus berupaya santun kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan mereka terus berbuat jahat kepada kamu maka sekakan akan kamu sedang menaburkan debu panas kepada mereka <tuh> wala yazalu ma'aka minalloh wahir alaihim madum dan terus menerus engkau mendapatkan penolong ada penolong dari Allah untukmu ya selama engkau berbuat demikian terus ihwanabil rahimon rahimakumullah berupaya dia menyambung hubungan satu rahmi untuk mendapatkan keutamaan fazilah. Iya. Sehatur rahmi. Dan jangan sampai seorang muslim terjatuh ke dalam memutuskan hubungan sehatur rahmi. Iya. Apa itu rahim? Dan apa aja adab-adab yang terkait dengan masalah hubungan sehatur rahmi. nanti bisa kita baca. Badal asal insyaAllah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim.